Radio Cornellà 104.6 FM I a internet radiocornellà.ca un bocadiño máis tarde que nouras o ocasións pero xa temos a nesta segunda oriña a nosa primeira conexión telefónica con Galicia. Alina vais nas Rías Baixas en Combarro, concretamente en Combarro. Temos a Xurísimo. Boa tarde, Xulio. Xulio. Ola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Já sabemos que que bueno, no te recordo, chamámoste un bocadillo antes, pero bueno, aínda que nos retrasemos un pouco, seguro que tes previsto porque en esta ocasión Falache nos xa con antelación de que tiñes uh, previsto um, comentarnos e falar cunha persoa importante no eido da cultura galega e concretamente Do, do nos idioma que o bueno, tes como convidado para falar oxe con el, non? Bueno, efectivamente Pois, eh, bueno, gracias eh, Non sei se estará xa, xa con nos certo é eh, que que, bueno na, na situación en, en que estamos actualmente coa coa lacra do, do paro estes días saían datos eh, tremendos non? Ne, uh -huh. ne, no mesmo trimestre do ano pasado hai 37.500 parados máis que, que en Galicia, é dicir, un incremento de 16,5% uh -huh. hai nunha poboación de 2,7 millóns de, de habitantes eh 79.500 familias con todos os membros en paro claro, eh Uf. eh 28.200 fogades onde non hai ningún ingreso, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. eh, Eh, hoxe, ten un artigo eh, tremendo Fernando Ónega que, que titula Humanidad, presidente Humanidad, Donde fala pois dos casos que se están dando xa sí. de suicidios por os que hai pouco víamos en Grecia como algo tremendo, hai que están chegando xa aquí, Comenzando ¿no? Están de aquí, sí, sí, señor, sí, Bueno, pois en, en esta situación houbo pois unha houbo eleccións e aquí parece que que o único que vai mudar é agora que vai que mudará esta noite no? De, sí. as tres serán as dúas entón Pois parece que, que, bueno, que nesta situación eh, o trato que o actual goberno está dando a nosa lingua pois non preocupa tampouco demasiado. E aqueles versos de Díaz Castro xa dos anos 50, un paso adiante, outro atrás Galiza, e até a dos teus sueños non se move, as pranza nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove, pois... É verdade, que aquí non pasa nada, o tempo non non pasa, non? Pero creo que temos xa eh, saudamos sí. a a Carlos Cayón, non? Sí, señor, Por, sí. Porque bueno eh, no 1992 asinouse en Estrasburgo a, a Carta Europea das, das Linguas Minoritarias e hai pouco, pois, eh, houve un informe do Consello de Europa sí. no que, ao mesmo tempo que qualificaba de exemplar a protección e promoción do catalán e do éuscaro por parte das administracións no caso do galego, pois eh, expresase a unha fonda preocupación pola reducción progresiva do ensino en galego en todos os niveis eh e da súa estrutura de de apoio, non? Uh -huh. Entón, pois bueno, eh a, a Carlos para que nos fale un pouco pois que é o que se, que se asinou en Estrasburgo eh, e que é o que se está que se recolle nessa carta é que é o que non se está cumprindo, non? Boas tardes, Carlos Moitas gracias por e, acompañarnos Grazas a vos Porque, de feito, entroncando un poquinho Que puiden escoitar que estaba a desafalar Tamén unha das claves para explicar O que pasou nas selección E se a situación tamén do país Tamén eh, hai que ter en conta o mordaza mediática do Partido Popular Non, por exemplo, é bastante elocuente O feito de que, despois de sair Este, este informe do Consello de Europa esta é a segunda radio que me chama Por exemplo, non <risas> bueno, eh, nos, nos non temos ese <risas> Esa <risa> es mordaza Esa <risa> mordaza <bajar. risa> Sí, eu, home, non vin toda a prensa pero isto vino só no, no país non sei xe sei unha, claro, un año medio máis hai, hai algúns medios nos que si se, se consegue que vai saindo, pero por exemplo en todo o ano 2012 a mesa pola normalización lingüística que é a maior asecesión cultural de Galiza resulta que son nunha ocasión lle cubriu unha información a TVG e tanto como que cubriu TV3 en Galiza, que virá a mesa pola normalización lingüística o cal é tamén bastante elocuente da situación eh, preocupante non tamén a hora de podermos chegarlle A, a sociedade este tipo de, de información, se xa sobre as cuestións que comentabades antes, non? Da, a nivel uh -huh. económico do, das verdadeiras dimensións do, do drama que se está a padecer como tamén efectivamente o que significa e o que supón as discriminacións contra o galego, é mesmo ver como se entronca o feito de que haxe un, un goberno que despreza a cultura dun país evidentemente un goberno que tampouco acredita nas posibilidades de desenvolvimento económico dese país, é vermoslo moi as claras no caso de Alberto Núñez Núñez Bueno A verdade é que a situación máis ou menos mediática Neste aspecto concretamente Eu sei que no Telenoticias da TV3 Pois claro Como gababan un pouquiño traballo que se fixo En Cataluña Pois lóxicamente saiu Non somente noticia, bastante repetitivo E podese ver ainda Porque les colgano o ademais internet Pero a televisión galega Pois como que A, sí. a xunta de Galicia le Tiraronlle das orellas Pois lóxicamente pois non non non sé se, claro, pero, a falar da crítica contundente ademais da política lingüística do Feijóo. Sí, o que pasa claro, é unha distorsión de realidade non? porque aí está, a mesa pola normalización lingüística existe, queremos darle o existe este informe do Consello de Europa existe, que é un informe efectivamente contundente, sí. a pesar de que haxe dirigentes do Partido Popular que din hai ah, o informe de iso, mas eh, nos gañamos as eleccións, o que hai que recordar é que gañar as eleccións non converte que as mentiras en verdades non fai que as actuacións ilegítimas se volvan legítimas eh, en fin, non fai que os direitos lingüísticos estean garantidos e non se má medidas nese, nese camiño non estamos nunha situación de poder absoluto na cara a Alberto Núñez porque ainda caña as eleccións non pode fazer todo o que queira ten que garantir o cumprimento de legalidade dos sí, direitos sí. culturais e, obviamente, tamén un tratado internacional como este uh -huh. bueno. En esta situación eh, económica Ademais na que vivimos hai, Eu creo que son datos oficiais Que se gastaron máis de 4 millóns de euros En, en reducir o galego no ensino Tiraronse libros de, de, de matemáticas Simplemente porque estaban en, en galego O non e eh, eh, bueno o sea, sí. aparte de outros, outras cousas que se fixeron como creo que son importantes como eh, por exemplo que pecharon moitos medios de, de comunicación sí, na sí. nosa lingua por falta de apoios no? mentras que se apoian outros, outros medios de comunicación por certos eh, intereses non? si, sí, sí, un total de 190.000 libros de texto foron destruidos por estar inscritos en galego, non teña ningún outro problema, non era que non estivesen adecuados O currículo académico, Ni que tivesen que, que estivesen desfasados, eran libros que de feito, como foran comprados polos poderes públicos, podían ser utilizados gratuitamente nos, nos cursos, eh, en en curso, en varios cursos escolares, non? O además sería moi bo para as familias que xa teñen que estar a pagar, eh, en fin, eh é eh, do, do que do que debe ser, non, tal como está a situación. E en no entanto, o goberno decidiu destruir esos libros por estar inscritos en galego. Nas estimación máis baixas, sumando esa, esa destrucción con outros mal gastos de dinero público só para atacar o galego no ensino, efectivamente, como ben indicaba Xulio, estamos a falar de máis de 4 millóns de euros, nas estimacións máis baixas. O que é tremendo é que este este dato, que é un dato oficial, que é un dato objetivo, que é un dato que podemos constatar sem ningún tipo de dúbida, eh, non saia. Os medios públicos galegos, como debería ser, sair, non Non, por exemplo, en toda a campaña electoral, o único medio público que fixo referencia a este dato, teño que salientalo de novo, é TV3, que non é unha televisión pública que paguemos os galegos e as galegas. En non tanto, as televisións e os medios públicos que pagamos os galegos e as galegas censuran este tipo de información totalmente o que é unha situación eh, grave eh, mesmo dun punto de vista democrático, porque para que exista democracia é importante que a sociedade poida estar informada e que as diferentes opinións que existen no, no corpo social teñan tamén posibilidades de, de megafonía, de seren contrastadas. Sí. Porque unha das cousas que, que se critica neste informe do Consello de Europa é precisamente tamén a falta de información por parte da xunta de, de se, se asegura o ensino en galego das materias que venen determinadas no currículo, porque non, parece ser que non hai ninguna información, non? Sí, ai efectivamente o Consello de Europa o Comité de Expertos do Consello de Europa salientan que a pesar de que as institucións públicas están obrigadas por este, por este tratado internacional a forneceren información periódicamente, non cada tres anos sobre a protección do galego no ensino, sí, na administración, nos medios de comunicación, etc. o que lle chegaban realmente era propaganda. Propaganda e despois dicían o Comité de Expertos, para que nós candimos ver as cuestións concretas, non nos chega información. E o que é máis grave O comité de Experto recorda que xa non é a primeira vez que acontece esta situación por parte dos poderes do estado do estado español, non? E, igual que que tamén era moi que que era, eh, interesante o feito de que de que denuncian que no estado español existe unha campaña eh, mediática de determinados estamentos de poder contra a diversidade cultural do estado, non? En fin, calquera eh, persoa que viva nunha comunidade que teña como lingua propia o galego, o catalán, o vasco ou o aranés sabe de que estamos a falar, non? Está idea de que as persoas que defendemos as nosas línguas somos cabezas de cemento ou de que estamos contra o español e que libros en español polo estilo que non teñen nada, nada que ver coa realidade e que no entanto hai medios de comunicación con poder que continúan a repetir Outro punto que se critica, eu creo que é importantísimo, é a supresión das aulas de educación infantil que se implantaran durante o, o bipartito, en, creo que eran 42 colexos das, das cidades, non? Eh, e se cambiou polo Galinha Azul, como, como funcionan ahora as aulas estas de, da Galinha Azul eh, con respecto á lingua? Ten... Sí, aí o, o central xa para o Partido Popular desde o ano 2009 é eliminar a posibilidade de que teñe de as mesmas familias que queiran voluntariamente que os seus nenos e as suas nenas poidan ter eh, o contacto escolar con galego nos primeiros anos, que poidan facelo. Neste momento a situación é calamitosa, calamitosa. Nunca na, na, en toda a autonomía se produciu unha situación semellante de discriminación do galego e ademais non se produciu tampouco en ninguna outra comunidade autónoma que teña a lingua propia diferente do español. Nestes momentos, nesta extremementos nas ETCEs galegas e os nenos e nenas que se educan entre 3 e 6 anos, só o 3% dos centros, repito, o 3%, nada máis, o 3% dos centros declaran impartir as aulas en galego. E declaran que moitas veces nin tan sequera é o mesmo declarar que facer, como como sabemos que realmente o galego está a ter un tratamento nas aulas en esta nesta etapa tan tan importante, un tratamento peor que unha lingua estranxeira. Ás veces, o dirigente do Partido Polar non, pero que as familias nas cidades falan español. Que o que pasa? Que hai que recordar que hai moitas familias das cidades galegas, un 40%, por exemplo, a última vez que se, que se soubo dato públicamente, o 40% das familias con nenos e nenas nesta idade nas cidades galegas que reclamaban ensino en galego. Ainda que non o falasen, pero querían que os seus nenos e as suas nenas tivesen ese contacto educativo co cuidamo propio, cal é normal. E, no entanto, non se está a garantir esa esa posibilidade. Desde o Consejo Europa recordan, miren, non están a garantir iso e deberían garantilo no conjunto do territorio galego que, cando menos as familias que queiran educar aos seus nenos e as suas nenas en galego, que teñan ensino no, no idioma propio de forma nuclear, pero que a maior que o galego teña tamén unha presenza normal no, no conjunto do sistema educativo. O que pasa que que pues, este informe non, ten, non hai obriga ninguna de, de cumprilo, non? Non... Aí encontramos unha situación un pouco extraña, porque, por unha banda, os tratados internacionais, unha vez que son ratificados polo Estado español, pasan a formar parte do ordenamento xurídico. Coca, os triburais de xustiza eh, poderían e deberían actuar, tendo en conta que esas normas son de obrigado cumplimento. Nese sentido, nos confiamos en que, unha vez que existe ademais esta valoración de que non está cumplida, este tratado internacional, cando o Tribunal Superior de Justiza de Galiza valore o, o decreto de plurilingüismo o mal chamado decreto de plurilingüismo de Núñez Feijó, pois pues que o valore tamén ahora de, de tombalo, no? porque efectivamente non no se adecua a legislación internacional. e, por outra banda, hai unha cuestión tamén de compromiso ético, decir, non pode ser que no Estado español se vulneren os, os dereitos lingüísticos e os dereitos culturais. Contrasta a propaganda, non que vivimos un Estado descentralizado como a ninguno, un Estado que respeta todas as linguas, en fin, e despois encontrámonos con estes informes que son auténticos baños de realismo e bastante cruz. Bueno, aí tamén temos que to, Atopamos unha Unha certa información mentireira Ou polo menos entre comiñas de mentiras Digo así publicamente Por o feito de que a, a Poucos días chegou aquí unha persoa De política lingüística da Xunta de Galicia E vou a presumir dicindo que Gracias á Xunta de Galicia o Twitter Xa comenza a, ah, a falar sí. en galego sí. E despois que eles mismos Foron os que puxeron en marcha Un curso de lingua galega Na, na Escola Oficial de Idiomas de Barcelona A, a información non é de, de, de todo é certa, eh, non? Verdade jarlos. A verdade é que hai que ter moita, moita, Muy moita cara lavada, é moi pouco no. respeto pola xente para dicir ese tipo de cousas. Sólles falta dicir que inventaron o galego en Milanos, sí, sí, que eles foron unha máquina do tempo e que decision que se falase galego en Galicia, é que lles falta. O, o Twitter es, es, está en galego, grazas a unha demanda social. Sí, Acá sí. o Partido Popular e o, o a se sumaron tarde, mal e rasto, con pura propaganda. Sí, Quer decir, que... a semana seguinte diciren que apoiaban o Twitter en galego cando xa había miles de persoas que reclamaban avancando xa destes movementos sociais como a mesa reclamamos publicamente dixemos que era unha vergoña que estando traducido ao catalán e ao vasco non estivese o galego. Claro, pois xusto é é moi curioso, tanto se Twitter en trengalego podese mirar a semana na que o dixeron como a semana seguinte a xunta tuiteando en español. Si si si. Nunca quería tema un programa informático eh, para os xulgados sí, que, sí, que impide usar o galego, teño entendido, non? Sí sí, claro Vín que tanto promove o galego nas tecnologías E resulta que efectivamente distribúen ese programa informático Nos xulgados que impide usar o galego Que o programa informático dos ergas Nestes momentos tamén saca receitas en, eh, Non as saca en galego Sacas en español Que o programa informático dos Sergas Tamén pro o atendedor eh, automático Dificulta que se fala sen, en galego Con algún trazo dialectal e non co estándar Que non se pode entender que local, algo, pro, Nunca existiría en Andalucía Un programa informático que só entenda o español estándar por exemplo, non? Uh -huh. ou, ou vermos, por exemplo, como está prohibido nestes momentos a materia de tecnoloxía impartir en galego. Se querem de verdade promover o galego na tecnoloxía, que o fagan. Por exemplo, que eliminen o veto a que a materia de desta materia de materia de tecnoloxía, e materia informática se poden impartir no noso idioma propio. O resto é propaganda que no momento actual soa a burla, parece que se so están a rir de nos, non? Con todo o que están a facer en contra, e despois eh, ainda nos queren vender xusto o mundo ao revés, é, é demasiado, é demasiado. Sí, é, sí. O que pasa é que, bueno, cando un quere eh, reclamar os seus dereitos, moitas veces atópase coa mesma justiza. Eu non sei como van os seus problemas coa, precisamente con un xuiz, non? Por reclamar eh, eh, o uso do, da nosa lingua, non? Non sei se sí. está rematado o tema Uf. Non, non, aí o, a cousa o Estevo de Vilo esta opereta continúa non, porque ainda parece que neste, neste outono que me chamarán para que continue o, o, o xuizo que hai que recordar que foi denunciado efectivamente por un magistrado, que nese momento era o, o xuiz decano da Coruña, porque lle recordei públicamente que teña que cumprir a lei, que tiene que cumprir a lei no sentido De que se un veciño lle pide a información galego, ese veciño debe poder tela en galego, o galego oficial en Galiza, a Segundo Lico Estatuto, a Lei de Normalización, etc. Temos deito a poder ter a información galego, cando menos se así o solicitamos, como o caso deste veciño, e ademais, en fin, que a Coruña ten como única forma oficial a Coruña, algo que este suiz se nega a cumplir. Sí, sí, sí, pero pero hay algú, hay algunos que hasta que vuelven a apoyar a Elius Mirtos diante, da, diante da pues falando, ¿no? falando sí, sí. de la señalización, ¿no? Falando de esto, ven, se me conto de este verán pasado eh, un señor que quería hacer unas escrituras en Lugo ¿Qué querías hacer en galego? <risa> un señor de aquí que te compró un piso y tal quería hacer en el galego y dijeron que era imposible, que no se podía hacer <risa> Caldón de IVA Dice, pero vamos a ver, se usted está vivindo en Cataluña ali non falará galego. E dícille o señor, como no que non falo galego? Falo máis galego que aquí, porque aí non lle deixaban. Digo, aí ali, dice, aquí o primeiro que cando entro por unha porta, xa aí quin nesta secretaría ou como este chamen, dice, o primeiro que isto se si me dirixen a min en, en en castelán, cando saben que eu son galego, teñen aí miña documentación aí. Uh -huh. Pois nada, sí, sí. dene carño. Sí, sí, é que Ese, ese tipo de situacións que ainda se producen en pleno século XXI son as que explican a perda de falantes, porque realmente o feito de querer poder vivir en Galego con normalidade continúa a ser a día doxe unha continua carreira de obstáculos. O que pedimos desde os movimentos sociais, como a Mesa ou como a Plataforma Queremos Galego, é justamente que esos obstáculos que se removan, que deixen de existir, que as persoas que queremos vivir en Galego que podamos eh, facelo. En ese sentido a pesar de que, de que repita a maioría un partido que está contra este, esta reivindicación tan legítima e tan básica, tamén a quero salientar que aquí non hai nada de desánimo e que aquí continuamos con forza, continuamos con enerxía, porque sabemos que defendemos unha causa xusta e ademais hai que dicilo que temos a razón sí, porque defendemos que, os nosos dereitos, sí, non defendemos que lle retiren dereitos a ninguém. Como, como o caso da, da doctora aquela do Leiros, que lle dixo o, o que iba a tender que, que, que lle falaran que a Estelán que non teña obligación de, de de saber o, de, o galego, sí, sí, non? Sí. Que estando no leito de morte do seu avó, local sí, é tremendo, sí, non? Ese sí, sí, sí que, que, que, que, que son situacións inhumanas, que unha doutora polo seu odio contra o galego, lle queira, non, no leito de morte dun señor maior, queira, e que se poña a afrontarse con un rapaz, porque ese rapaz le fala en galego. Non que ese rapaz lle dixese eh, fale-me en galego, tan sequera, senón que se enfadou-se con ese rapaz e quixo votá-lo do cuarto onde estaba o no leito de morto de súa avó porque ese rapaz falaba no idioma propio. Isto aconteceu no ano 2012, ás comezos deste verán. claro. Eh, En fin, ese tipo de situacións que non saen nos medios, porque tamén é certo, se saíxen na rádio galega, na teubra, se saen nos medios de comunicación, quer quer, quero salientar sobre todo a ausencia nos medios públicos eh, galegos, se saíxen eh, realmente co relevo que teñen ese tipo de discriminacións, a imensa mayoría da sociedade galega, fale galego, fale español, eh, respondería ante, esa, ante esas discriminacións. Cando menos estaría informada Porque isto que non sabemos, sabemoslo porque Temos acceso a, a Moitísimas cousas, claro. pero que en realidade Pois, pues, eh, si sí, eu cando En alguma ocasión fala a minha tía de algunhas cousas Que está limpiana do bolo, de algunhas cousas que suceden E dirá, ah, pois pues eu non me enteren Eu claro. non sei nada desto de <ríe> sí, sí. sí, sí. Imaginade que en Cataluña se queimasen Libros por estar escritos en español no. A pregunta é, que día non se iría nos medios de comunicación bueno, sería seria lógico Porque queimar libros é unha barbaridade Estén escritos en español, en catalán en vasco, en francés sí. ou en malayo sí, sí, sí, eh, aquí, sin embargo, destruíronse libros, 190.000 por estar escritos en galego, en fin e eh, non saiu, e eh, aí está no que, que non duvide que busque en Google busque Alberto Úñe Feijón, 190.000 encontrará información deses libros desbotados por estar inscritos en nosso idioma Pois, eu diré que vamos, é que tá É un delito é, é, é, é un delito, é un delito Porque, por exemplo Nosotros estamos facendo un programa en galego aquí, pero non quitamos non quitamos de caixón en castellán en catalán, en, en vasco en, en italiano, como que iran A comunicación claro, comunicación claro. é o que fai falta. Porque o que temos que ter é comunicación. Eh, me parece que si, o señor Feijó lei moi pouco. Lei moi pouquiño. Me parece que lei moi pouquiño. Si sí, si, sí, está en presión. Que se tertuliano... que sea presidente, un carteiro É eh, eh, con todos Con todos no, Porque usted es no familia Con todo cariño Os carteiros Pero que sea presidente De xunta un carteiro No, pero Algún Algún, algún título máis Ele pasou pola universidade Me parece Ah, pasou pola Sí, sí Ah, pero non, pero non se quedou Bueno, bueno. Bueno, pois eu creo que Carlos estaba tamén un pouco apurado, eh, o tempo vai vai correndo. Sí, então sei, pola miña parte agradecerlle que estivera que estivera con e bueno, que siga nesta leite. Exactamente. O mesmo día digo para vós que faremos falta todas e todos e temos que estar aí máis que nunca, máis que nunca. Estaremos, verdade. Sí. Una aperta moi forte. Moitas gracias Carlos, moitas grazas. Temos te descoitado aquí en alguén cosín que tamente es vid por aquí que temos tamén te has vido por aquí, por Cataluña e quizáis, a miña, co o convite ou cando ves, estar moi ocupado pero non somos capaces de ter -te en directo pero cando poidas, cando sea un momento seguro que intentaremos que pase por aquí por, a, por, a, por unos estudios que nos gustaría, desde logo Bueno, una oferta enorme Muchas gracias, Carlos Liños Bueno, pues, Chulio Vale, bueno, pues, una apertada a todos los oyentes Vale Hasta el próximo sábado Hasta venir el sábado, ven, Chulio Hasta luego Vamos a poner un bocadillo más de música Después de esta conversa Exactamente Nacín gobe en todo alento, sete estrelas me agardaban Era noite lúa clara e atopeia tua mirada Nacín un ventre de sal, unha terra de cristal Quixen ser busado mar norte de aquel me agardaba Si hemos previsto hacer otra conexión, pero no sé si no será posible. A lo mejor somos capaces de falar con agarimos. Mira si a ver si, si intentamos falar con alguien de agarimos que nos dé información con respecto a, a, a esas actividades que tengan que haber visto. Nos, chedis, avisamos se desavisamos. Mañana hay la fiesta de empanada. por Hay una rúa París de Badalona. Rúa París, ahora mismo no me acuerdo qué número ¿eh? Bueno, Iván, a Rua de París é, é, fácil. é a fácil. A Asociación Cultural de Garimos a, a moi faciliño. Ademais, hai un, un, un espiñeiros ao rededor. Sí, hai unha pequena, hai unha pequena placiña alí que está moi é moi, con todo con, con, ¿Mm? con seguridade, sigueo reciben como con os brazos abertos porque a xente está moi preparada para poder facer cousas interesantísimas para todos. Despois outra cousa que tamén dixemos é que celebra o 15 aniversario da súa... farán unha gala, gala aniversario 15 anos dos 15 anos de Agarimos de Badalona, pois resulta que o 20 de novembro farase en nun teatro ali en Badalona. Eh, bueno, podense poñer internet e poñer marcar YouTube Agarrimos de Badalona e verán a presentación que fixe precisamente un dos seus compañentes David, que é un grande amigo. Uh -huh. Agarrimos participou no seu sé, momento con Carlos Núñez. Así. Ah, Agarrimos estivo exactamente, sí. con eles, non? A verdade que é importantísimo Desde este logo. grupo. O grupo de 12 anos vai a facer un traballo interesante eh, bueno que agardan a toda a xente para celebrar esta gran festa de 15 anos Pois, a aparte de iso 24 de novembro eh? que Apuntado. tuve unha ocasión de poder pre pre pre ali, de presentar grupos ali estuve e indagardo xeas fotos que me fixeron en fin, que agaba eh, aárdoas con todo o agarimo e par... son, son moi ademais muy son moi boas unha persona personas que persos que que, que, bueno, que se ofrecen todo o pouco que teñen ofrecen exactamente e aparte deo é como unha familia si son familias é unha familia é unha familia lembro que este ano cando se fixo a festa de, San, de Santiago aquí en hospitalet dedimbelviche o pois, viñeron eles, veu o grupo de Badalona, que tan na agrupación de, da banda de gaitas tamén, na, na... xuntanza de... E entón, pois, pois claro, viñan os rapaciños de, da, de agarimos, os nenos, uh -huh. e entón, pois, para que a, a mestra se sentira, pois, agasallada, pois, fixiñe subir a isla cos nenos, para que recibiran os aplausos aqueles nenos, uh -huh. que a mí me facía unha gracia velos bailar. O que xa non é solamente, porque dices, os nenos non teñen por que sabelo. E saben os seus movimientos e saben todo iso. Eh, pero verlos solamente vestidos de galegos, Velos encima do escenario, xa é, pois, algo algo fermoso son extraordinarios, ademais aos rapaces sí. eh, bueno, pois teño moitísimo garimo por, entre comillas, volvo a repetir polo efeito eh, do nome da, da propia entidade, pero teño aparte de ter muitísimo cariño o que é importante nesta entidade de garimos de Badalona é o feito de que te reciben cos brazos abertos para cualquera das actividades que sí, tu a ser si, sí, exactamente, si, sí, si sí. seguro que, bueno, noutra ocasión noutra ocasión intentaremos, porque non é posible vamos A poñe, vamos a seguir coa música un pouco ¿no? Parece, se acaso despois falamos dunha cousa interesante con respecto ás novidades que, que nos chegan de Galicia aquí, na nosa redacción porque en Cultura Galega temos aquí dúas cousas interesantes que podemos decir. Vale, pois pues, despois comentámoslas. Veña. deixamos a música para darlle información daquilo que decía antes que teña aquí como, bueno, que nos chegou a redacción, uh -huh. falamos de Juan Carlos Fasero. Con este señor xa se falamos nunha ocasión porque ele levaba adiante, era o que se encargaba de Zouma Records. Uh -huh. eh, no seu momento, pois, pues, el pertenece bueno, hasta aí moi pouquiño hasta Antonte, por así decir, porque foi cesado. Juan Carlos Fernández Fasero era director da Xencia Galega de Industrias Culturais, agadic que se dice uh -huh. o seu cese falase E efectivo, no comenzo no do mes que ven, do mes de novembro, pois el farase director da esgai noroeste. Mm. Será a partir do primeiro de novembro, cando sustitúa a Javier Vidal, que foi nomeado director de relacións sociais da ESGAE tamén, mm -hmm. en Madrid. O sea que pasa a participar ou a pertencer ao equipo do... No Danton, Danton, Danton, Danton Reixeya. Algo así. digo facero destacou a súa intención de optimizar o gasto e procurar coas ferramentas que había nestes tempos difíciles, que todas as redes, mecanismos, continuasen funcionando. Unha das cousas que valorou el máis positivamente deste tempo foi que hai cator anos, eran poucas as vozes que falaban da cultura desde o punto de vista económico, en termos de PIB. E hoxe en día, despois do traballo realizado, xa estamos nesa línea, explica facero tras confirmar os seus o seu cese e posterior destino e nomeamento na súa opinión queda por conseguir a implicación real de todas as consellaría eh, no proxecto cultural porque hai unha consellaría de cultura pero hai moitas outras que teñen moito que ver e deben continuar neste proxecto aída que sea do pp dáse conta de que dos fallos e eh, as dificultades que hai nese aspecto aínda que Bueno, pois a intención bexelle o caso é que a ver se son capaces de conseguilo Bueno pois deechamoslle moitos éxitos a Juan Carlos Fernández Voseiro polo traballo que vai a comezar agora na esgae noroeste que como saben pertence a Esgae noroeste pertence a Galicia Asturias e Cantabria conta con máis de 5.000 creadores no seueiro Por eso cesaron posiblemente non? Non no, foi por eso por eso porque é un puquiño crítico non? No, claro. Bueno, pois, pues, queridos ointes, eh, desixamos que pasaran un ratinho agradable con, con a nosa compañada. Aquí Armando, máis Mar, que máis un servidor de vostedes coxil, pois tentaron facer estas dúas oriñas agradables, con música, con entrevistas, non todas as que quixéramos, porque non foi posible conectar con, pero con, bueno, con asociación... Pero es que tuvemos por un boas. Exactamente. E, e nos queremos que vostedes, pues, que, se si desexan volver a escoltarlo, pois pues, poñanse no noso blog, sempre en Galicia blog, o mándenos un correo a sempreengalicia .com. nos estaremos encantados de poder contestarlles e se, se diriges no que vostedes desexen imos a poñer un bocadiño de música para despedirmos eh, a vinde de semana voltaremos a estar aquí exactamente que pasen es que... unha semana moi agradable exactamente the yeah. yeah.